de părți, frumoase, plăcută, care să neargă numai sus și nu oameni. Să nu ne lăudăm atunci când facem cu o generală o faptă spre mântuire și numai pentru Dumnezeu. Când postim să nu ne arătăm slăbăiociți, să nu ne arătăm gârbă, gârboi, sau să ne lăudăm cumva. Deci când spune să ne în capul, să ne spărăm fașa, adică în lume să ne arătăm aceeași oameni, iar cu mintea să nu gândim cele deșarte mântindu ca acestea făcându-le, toată o stăneală care a făcut-o, se trebuie. Cum spunea și mântuitorul, când vrei să te rogi Domnului, ascunde te în cămara ta. în cămara, nu poate înțeles o să te duci în în peciul de cele mai adunți, ci încămara cămara sufletului tău, nu strâmbița fapta ta niciodată că o face în nume de Dumnezeu și nu nume de oameni niciodată. din zori vieții noastre și până la sfârșit după comor. Cum spunea prorocul David, omul adună comor și nu știi cu ei, nu știi Ia. Eșe în podoverneci pulcu de zorzane și multe galoanei curpe umerii lui. Înominândul cu slavă, dar rezultavă treptoare de șarte din clui, de șarte. Că laudea o este cea mai deșartă laudă. Asează a cea șure te și mînea te blestem. ci lăsați-vă să vă laude Dumnezeu în ascunsurile de faptelor și a acea această rămâne, cum spune Evanghelia de astăzi, ascunsă și bine păzită unde nici lucina nu o roade, nici morii nu o mănâncă, nici vii săpânt, Dacă cercetăm istoria, vedem mulți nebuni care au adercat după comori de Dumnezeu, fiecare pe călarea Lui, dar toate au acus împreună cu El, rămânând doar celușă sau poate nici aceea de urma Lui. Deci comara de care îmi spune Evanghelie Iisus din sufla de Dumnezeu este cea făcută în numele lui Dumnezeu, pentru o altă lume, într-o altă de comara Și dacă omul nu știe pe Dumnezeu, logic este că nici nu are cum să făcuiască această comară. Aleargă desmetric, Într-o mișcare jauniană, o mișcare fără sens și când se trezește în târziul vieții lui, care fac nimic, nu a adunat, își dă seama că și în el, ca și cei din înmărintea lui, s-a adunit prorocului Daru și-a sunt deșertăciune și vânare În casa este Sfântul Slaviano, Patriarhul Constantinorului, din cădincioși, o pagină frumoasă ne-a lăsat de învățătură, într-adevăr începem mult să lucrăm și să ne facem o mare unde nu vine nimeni să-ți ofuri sau să altele, să stricem. A trăit în vremuri antice, În secolul V, Sfântul a avut de suferit, enorm de mult fiind pe scaunul Constantinopului Patriarhul Noi Nome. Tocmai atunci când a răsărit furtul nostru al monofizit. Își îndreptat urmașo că nu ia multă pace, liniște și frică de Dumnezeu. Ceea ce trăia acest vorbat al antichității transmitea și prin viugrani și prin dragostea care și-o purta față de cei cărătarii a încredințat Dumnezeu să-i păstărească și să-i conducă de lui spre mântuire. Dar, dragi credincioși, cum spunea apostolul Pavel, că tot ce zidește omul, pai, fân, aur, argint, trecând prin foc, ai placa după ceea ce ai ispitit și rămâne urma focului. Orice faptă care o facem în numele de Dumnezeu, va este cerută spre ispitire să treacă din acest foc. Trebuia ca față de vieții lui să-i tracă prin focul ispite și nu o ispită ușoară. Nu era nici trupească, nu era nici omenească, aș putea să spun, cu tremurător de mare, diavolească, începând cu o erezie, aș putea să spun una dintre cine mai proaste, elezii din toată biserica, monofiziții, care sunt almenii, dar și copții. Acești eredici de așa natură i-am unit diavolul datorită mântriei lor, încât că au alțat eleziată Hristos nu a rămas în club pe pământ. De ce spun că e cea mai deșată și tâmpită elezie? Că sunt și de altă factură, foarte înaltă în filozofie. Dar la cealaltă și orice copil își de dă seama cât de este. Dacă Hristos n-a avut lucru, cine s-a restitut cruce? Duhul. Ce-au bătut evreii? Ce-au judecat evrei, Ce-au pironit pe cruce? Duh? Niciodată, un gând, un duc nu pot să-l pilonezi, să-l faci, să-l ocărești. Și iată până în zilele noastre această erezie continuă. Sfântul, știind pericolul în care stă la lădăcina bisericii, aș și ei, cu puterea nu-i Dumnezeiască și omenească, ca să mărturisească adevărul în fața acestor eretici. Nu a dat în apome nici în fața împăratului, anul Teodosie lui care era mușcat și el de această erezie, și în fața împărătății Etochia, din credincioși. A venit Dioscor, adus de ereticii, din Alexandria și-a făcut sinod să-l pe Sfântul Flavian. A mers la sinod, dar a rămas în istoria acest sinod, așa numitul sinodul Hăresc. Că întotdeauna unde nu se lucrează cu dreptate, atunci omul aplică originala pârtă. Și așa a făcut acest Rătăci din biserică Diospor, că au adus o a adus niște monar, care pe mâne celor lor aveau pânte. Și când Sfântul Flavian a spus că blestemată este elezia voastră și nu este după la Sfinților Apostoli și a Sfinților Părinți de până atunci, Imediat la cuvântul său a lui Deosfor, care era președintele sinodului a acei oameni care numai în Dumnezeu nu mai credeau și erau monarți sau măstași, s-au mergăsit asupra Sfântului, încărunțit în zile și slăbănăgit în trupul lui de ostănelele vârstei și a monachismului lui, l și apoi i-au semnat sentința de exil tocmai negit. De-așa natură l-au bătut când trei zile și-a dat cu sfârșit și și-a semnat totodată cu sângele lui Mucenicesc dreptată credinței în față ei de o urma sinodului care a fost imediat Doi ani după aceea, sub domnia Împărătăției Culheria, la 451, a fost exilat în Armenia de astăzi. Acolo cât a mai trăit, diavolul a putat ca o mare și a umplut Armenia cu elezia monofisismului și de atunci să nu că elezia a rămas până. Dincolo, în părțile Alexandriei, a Egiptul, au rămas alții retriști de cuvântarea lui, copții care cresc în aceeași elezire. Iată comara cum o zidește omul și, cum fiind furii, să o fure dacă omul nu este atent. Zilele de astăzi, fiind atât de primărșioase, iubiți credincioși, Cum de multe ori ați auzit în Sfânta Biserică, trebuie să fim înțelepți ca șerpii și blândi ca păcutei. Înțelepciunea așa de trebuie să o avem din cauză că aceste curse sunt atât de fiinde și rede, atât de vicreni și atât de înțelep curăinte ca o să cadă în ele. Îmi pot permite ca să spun cât de cât despre nebunia care a început să apară în lume astăzi cu aceste înjucări ale omului care încetul cu trebuie să fie adus în stadiul animal de turna. S-a mediatizat în preză și în toată mass media despre aceste cituri. Acuma cred că și copiii și cei mai slabi oamenii cunoștin să știu despre aceste lucruri. Ne așteptam ca patriarhia care încă se mai laudă că mai păstează ședământul Sfinților părinți să iasă puțin la interval, să-și păstreze, curate oile lor, dar s-a văzut de fapt ce au putut să facă. au acceptat legile modernismului și probabil nu că l-au acceptat, li s-au impus, le-au pusut gura cu fac ca la froască. Și s-au impus ce să spună prostii, pedei, că are libertatea să nu ia acest cuvânt eu așopătit. ca alte cuvinte de cel masonic. Fraternitate, egalitate, libertate, care în cealaltă nu există acestea. Cum ai pune un foc în apă sau altă? Eu you un non know, Sau, o altă deviză, unitate în diversitate. Așa și acest cuvânt, ai libertatea ca să nu iei pașaport. Un joc de cuvinte, aș putea să spun, pervers, ca să ne întoarcă pe orte toate fațetele și să zică tot cum ce înțelepții din comunia, comunitatea europeană. Acest pașafor este începutul înjucării omului. M-am ferit să o spun. De multe ori, această idee care plumbie lumea ca o fantomă. Dar, fiindcă s-au mediatizat de alții, nimeni nu poate condamna că grăiesc tendențios la adresa cuivar. Ne punem întrebarea, de ce în România au venit să pună și sau s prodam la măgari prima dată, dacă vă aduceți amință. Cu câțiva ani și apoi la fai. Oare nu cumva este un afront la adresa omului? Începem pentru măgarii, că voi nu sunteți mai cu decât măgarii. Voi sunteți, după cum spun din cercurile nante. Iată că a venit? cumperea crotalierei sau cipării acestor coriuni. Iubiți cărugioși, toată nu i-a de acest lucru, fiindcă nu mai ai intimitatea ta, nu mai ai libertatea ta. Este începutul implantării acelui aparat minuscul prin care te monitorizează Absolut tot ce faci, unde ești, până și poziția în care stai, îți apare, apare acendia care te monitorizează pe ecran. N-ar fi o problemă lucrul acesta, dar ce este periculos că îți poate umbla în metabolismul tău. Prin acel aparat îți poate schimba cine știe ce, paramen, în mersul tău biologic, și câte de vinc acomodul înăuntru, mâine, păi pâncau sau anări, sufer de oală și, cum am spus și cu mine, că, având într-o casetuț acolo, în culefinul tău, eu, ca nasieria, ai toate șansele să morte cum spufrie. Dragi credincioși, pe în a simțit cu tot Sfântul Sinor, în lumea limitate, am și dat o comunicare, pe care, probabil, l la spus dacă a, susțin, dar, -a Dumnezeu zi, Dumnezeu la ca prin care nu permite credincioșilor, care urmează dreasta credință, să ia acele uh, pașapoarte, ulterior urmând cipurile. Să le ia cine vrea. De ce să ne socoată pe toată țara și mai ales care din totdeauna au fost niște un ca de jertcă, ca să ne socoată niște teroriști? Este un afrontor și mii de la drepte anasimilor. Să-și ia cipuri și să-și pună unde vor ei, cum își pun cercei peste tot în Nu ne interesează, nici niciodată nu vom contam la dar noi să ne păstrăm o rațiune cât mai curată, să ne spălăm mintea, ca să fie mereu cugetândi spre cele Dumnezeu și nu să pun spre cele pământări. Cât despre aceste lucruri, Acum sunt în clopoteala lor, vom mai discuta dacă ne va ține Dumnezeu în putere și dacă nu cumva vor fi niște moștri care vor aplica bâta. Cum? Au aplicat-o dintotdeauna. Aduceți-vă aminte de Sfântul nostru Grigieri și ceilalți. Sfinit, neputând să-l tunirească după legile lor, pâta și partea în el ca-ntr-un sac. Au amorțit acei și au scăzut lor, iar Sfântul a rămas în verticalitatea și trupeazia, dar și-a mărtirisirii, a cum a fost și Sfântul de alt tot ce l-a scurt. Așadar, iubiți de istorie, oricât le-am răspăit noi, peste tot plăsint. cum au judecat Sfinții în astfel de crinte. Cu este că Biserica oficială începe să-și aforteze pe cei care le stau în contră, să le apără de oameni care întrezăresc pericolul, aparte păduși, Atât de lași care își cosmetizează cuvintele, atât de retori și coprândețe de lucru îmbrăcat în haine de oaie, în eternă de om, că nu-i pericolul. Ce 666 sute și șase, sunteți nebuni. Deavolul stă într-un număr, dar ne gândim de ce evanghelistul Ioan, A scris număr și a spus numărul, putem să spun altfel. Dar noi întrebăm de ce toate computerele din lume lucrează cu acest număr, oare sunt atât de fixe și nu puteau găsi un alt număr, este altă colotație Christi. Trăim în lumea minciuni și forțe-i pe toți oameni. Nicinoși slugele satanului. Dragi credincioși, cum am promis, v -am mai vorbi despre acest subiect care este destul de tai și de periculos totodată. Să nu vă înspăinutați cei care sunteți tributari unui fașapo. Ca acesta, la urma toate, este un nimica. Dar așa începe cu cuvinte bune, cu mângâiere, cu șoate care să te deschimbe, că nu e niciun pericol până spune lasul mângânt. Și atunci este prea clăsiv. Dragi credincioși, în casă să fost ună fărbă atât de frumos și Dumnezeu am a mijlocit ca să începem în postul mare cu o amintire frumoasă și însă mulțumesc în alta Sfințitului Mitropolit, a Sfințitului Sofronie de la Mitropolia Sărgeală, a Sfințitului Teodonție, de la Mănăstirea Cucova, unde s-a suferit mult pentru apărarea credinței și au fost crine acolo, crine odioase, care au fost scrise cu sânge în paginile istoriei noastre. Mulțumesc, vă mulțumesc și frăților voastre și în continuare, sper împreună cu frățile voastre să lucrăm pe Dumnezeu pentru Sfântul la Cărerea Pământului Văzăru și Marca să ne ascunte, să aducem acelea șerce de lauță lui Dumnezeu și Sfântilor Lui și să zidită pe credința și sudoarea înaintașilor noștri a prea Sfântitului care vedem că aceste frumoase lucrări se face în acele locuri unde Dumnezeu totdeauna trimite diferite persoane care Cu, cu, bine, cu, cu lucrarea Duhului Sfânt, care sunt îndestrate, se lucrează și se ducă fanilorul în credință orkodoxiei adevăratei mai departe. Și noi am venit ca să aducem slavul lui Dumnezeu celui lui Dumnezeu, în timpul Tatălui, ziul lui Sfântului Sfânt, prea mai lui Dumnezeu, mai noastră tuturor și Sfântului Clavian, care astăzi îi face în comenire, unde și Sfântul Preasfințitul nostru Clavian are același nume care sigur că a adunat și totdeauna a v-a din Iporul și în Curul de-a Purgător, celor frumoase care după Sfânt le trimite peste cele persoane bineînfântate de Dumnezeu. De aceea, în această zi frumoasă, unde cu toții veniți, ne-am înduncit de frumoasele cântări care s-au plăcut întru cinstea și slava lui Dumnezeu la Sfânta Meturghie, unde fiecare dintre noi ne-am înălțat mintea sus la cerul la Dumnezeu, pentru câteva secunde sau minute să uităm de lucrurile aceste pământești și să ne grăbim din hrana cea cupomicească pe care Dumnezeu trimite în acele locuri unde se sărășește Sfânta Evanghelie. Noi am venit, așa cum spune Sfânta Evanghelie, ca să aducem aceea dragoste unde spune în această secundăție de descunoaște sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste între voi. De aceea și noi am venit ca să îl felicităm pe preasunțitul nostru, Flavian, ce să fim lângă el în această zi frumoasă. Așa după cum am văzut că a spus despre mai de pe urmă zile care ne trăim cu toți. Sigur că fiecare dintre noi, așa cum suntem zitit după chipul și asemănarea Lui Dumnezeu, având Duhul Sfânt, având sufletul cel care este și de înscăteia fiecare ne gândim la mântuirea sufletului nostru. Deci, noastră, toată viața trebuie să fie cum trebuie să trăim, cum trebuie să ne pregătim ca să putem să în Împărăția Lui Dumnezeu așa după cum a păgătăritul Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea, în aceste timpuri, vedem așa cum am întâlnit și preasățit-o, unde se spune și în diferite locuri de simți Părinți prorocite, în acele timpuri, nu se va putea binde sau cumpăra fără pe de vecenie. Deci este un semnal pentru fiecare dintre noi și în special pentru acei care gândul lor este și totdeauna se gândește la urbirea Sufletului. Deci nu ne rămâne Balaul a început să dea război cu fiecare dintre noi și să ne turbure, însă să nu ne fie frică că Dumnezeu este cu fiecare dintre noi. Însă noi nu ne rămâne decât să ne tragăm, să ne pregătim pentru acest mare război. Pentru că pregătirea constă În rugăciune, în drăgință, în dragoste, post și celălalte fapturi bune care fiecare de cei noi le putem face pentru a ne pregăti, pentru a ne curății inima de Duhul lui Celui de Clemne, pentru că marturisindu-ne și împărtășindu-ne cu preaforatul trup și sânge al nostru Iisus Hristos, Inima devine potirul cel curat al Duhului Sfânt. Și dacă avem Duhul Sfânt în inima noastră, nu ne va fi frică din nimenea, că Dumnezeu este cu noi, și nimenea nu ne va putea face niciun rău. Așa cum dacă va fi nevoie, sau cum în Sfânta Evanghelie, cel va vrea să-și câștige Sufletul Său, îl va perde pe dânsul. Iar ce și îl va pierde Sufletul pentru mine și pentru Evanghelie, așa îl va afla pe El. Deci dacă va fi nevoie, și cred că acesta este un volt de la Dumnezeu, ca să ne trezim, să încetăm a mai face rău, să facem faptele bune. pregătindu-ne pentru acest mare război. Pentru că, sigur că, poate mai binează, azi nu timp, am citit, eram mic copil, și toți neputrenuram, când citeam aceste cuvinte prorocite de Sfinții Părinți și Sfinții și Evangeliști. Însă, vedem și auzim în ziua de astăzi, aceste cuvinte care sigur că ne înspăimântă pe fiecare dintre noi, însă sunt în eten, când Dumnezeu este cu noi și nimeni nu, nu va putea să fie împotriva De aceea avem un suflet și așa cum spune în Sfânta Evanghelie, ce va cunosi omul va va cuprinde toată lumea, va câștiga toată lumea și, -și va pierde sufletul său. Deci, toate cele văzute și să văd, nu este nimic în comparație cu un suflet, care este ziditul pe chipul de care este deschidea Dumnezei asplă de la Dumnezeu. De acei vițelor pădincioși să avem acea mare credință care au avut-o și noștrii. Să avem aceia îndrăzneană și aceea dragoste întâi către Dumnezeu, a doilea către oameni. Să ajutăm de fiecare, cel de rând în noi, întâi și după aceea, cu orice lucru, putem să ajutăm. Este spre vinere noștru. Iar nouă, nu ne de rămână ne prin Darul Lui Dumnezeu, să călătorim drumul acestei vieți, pline, de Sfinții de părăminte, de dispite, ca pe valul primării, mergând, însă una să fie țin pe a noastră, vântuirea Sufletului noastră. De aceea, trebuie să cerem de la Dumnezeu ajutor, să cerem de la Biserică ajutor și totdeauna să venim la Sfânta Biserică. Deci, numai aici găsim liniștea și dragostea către Dumnezeu și aici venim, sigur că, uitând de lucrurile cele pământești și ne frăgind din cramă cea care Dumnezeu o trimite celor care vine cu multă dragoste la biserica Lui. Biserica este corabia Lui Dumnezeu, corabia Domnului nostru Iisus Hristos care ne duce de la moarte la viață. Domnul nostru Iisus Hristos este Cel care coordonează Corobierul cel Mare, care prin Sfânta Cruce, prin Panemolul Sfântiei Cruci, unde și-a întins mâinile și-a spus, veniți la mine, măi și-i o săniți încoborați și eu că vă odihni pe măi. El conduce această corabie pe care, cu scump Său, a venit pe Pământ la versat. Și această Sfântă Cruci este jertbenicul cel care l Sfințit prin Sfântul și cinstit Duhul Său Sfânt. De aceea, iubițelor credincioși, noi mulțumim mult, întâi bunătății Lui Dumnezeu, Tatălui Fiului și Duhului Sfânt, reaforatului Mași și Sfântului Blavian, ca e astfel ca și povenire, și la fel, Sfântul Blavian, care l-aveți aici, totdeauna în mijlocul vostru, și totdeauna să veniți să vă adătați de la izvorul cel pur neapurgători, pentru că lucrul mare este în aceste zile, mai de o urmă, să avem asemenea persoane care să ne îndrume și în cele de urmă chiar să-și pună și sufletul pentru adevăr, pentru dreptate și pentru mântuirea tuturor. dar Domnului nostru este Hristos, The problem is that the chance the for